Nu ska du få höra berättelsen om när Bamse åker till månen. Nästan hela Skalmans hus är en verkstad där han uppfinner saker. Fast egentligen har jag bara gjort en enda riktigt bra uppfinning. Och det är mat- och sovklockan brukar han säga. Den ringer när det är dags att äta eller att sova. Och det är ganska ofta det som det, som det är dags. Först ringer den på morgonen till frukost och genast därpå för en tupplur efter frukost. Sedan ringer den för elva kaffe och lite vila på det. Den ringer för lunch och för vila efter lunch, för eftermiddagste och vila före middagen och middag och vila efter middagen och kvällsmat. Efter kvällsmaten ringer den inte mer. För på nätterna varken äter eller sover skalman man. Då uppfinner han. Han pratar nästan aldrig med någon annan än sig själv. Nej, det är bara jag som förstår mig. Därför vet just ingen vad han håller på med. När Bamse eller Lille Skutt frågar brukar han svara. Ja, det är bara en liten grunko grej. Han har hela huset fullt med sådana grunkogrejer. Den självgående skottkärran och det serverande och kaffekokande sängbordet har han verkligen nytta av. Men det mesta är konstiga saker. Bamse brukar fråga vad han ska ha de där sakerna till. Har du någon nytta av ett snurrande badkar? Eller en klocka som visar temperaturen i Afrika? Eller en julgransfot med hängslen? Eller en potta som spelar julmelodier. Eller en hatt med skorsten. Eller en skorsten med flaggstång. Eller en flaggstång med hatt. Ja, ja det intresserar mig inte. Jag bara uppfinner. Ibland går det att använda, ibland inte. Vad ja, bryr jag mig om det? Men, bara en uppfinnare kan förstå. En uppfinnare suckar då skal man. En dag hade Bamse varit hos gamla farmor och hämtat några burkar av den märkliga dunderhonungen som gör honom till världens starkaste björn. Katten Jansson följde med honom. Den lilla husmusen, som också bor hos farmor, tycker om att retas med katten. Den kirade också med för att se om den kunde hitta på något rackartyg. De mötte lille Skutt. Jag undrar om det har blivit något fel på skalman- Han är kanske sjuk, sa han. Varför tror du det, frågade Bamse. Han, han bygger ett högt plank. Ja, det är väl inte så konstigt. Kan du tänka dig, ska man bygga ett plank? Ett alldeles vanligt plank. Han brukar väl inte göra vanliga grejer? Det är säkert något knäppekonstigt med planket, sa Bamse. Nej då, jag har själv sett det sa Lilleskutt. Vi går och ser vad han har innanför planket, föreslog Bamse. Skalman hade satt upp planket runt en tom plats. Den var i alla fall tom tidigare. Nu kunde ingen se vad som fanns där. På planket var det en låst dörr och på dörren satt varningsplakat uppsatta. Vad tror du att han har för sig där inne? sa Lilleskutt inte lätt att tro någonting när det gäller skalman. Han kan hitta på vad som helst. Jag ska kika i nyckelhålet, sa banser. Men när han försökte det flög en liten bokshandske ut ur nyckelhålet och slog honom på ögat. Lille Skutt hoppade upp för att kika över planket, men då väg sig en planka upp till. Den daskade Lille Skutt i huvudet och han föll ner. Det är inget vanligt plank. Det är typiskt skalmanplank, sa Bamse. Tror du att han öppnar om vi knackar på dörren, sa lille skutt. Ja, man kan alltid försöka, sa Bamse. De knackade. En liten lucka öppnades och skalman stack ut huvudet. E alltså, det är ni. Varför kommer ni inte in? Dörren är låst, sa Bamse. Väldigt låst, sa lille skutt. Skalman öppnade och släppte in Bamse, Lille Skutt och kapten Jansson. Husmusen kirade också in fast ingen märkte det. Innan Skalman stängde dörren såg han sig omkring. Eh, ingen såg oss. Det är bra. Varför är du så hemlidsfull? undrar Bamse. Jag har gjort uppfinningen, sa Skalman. Jag har väl gjort många uppfinningar? Mm. Men ingen som den här. Det är uppfinningen med stort U. Bättre än mat och sovklockan? Frågade Lilleskutt. Mm, mycket bättre. Men där, sa Skalman när de kom innanför planket. Han gjorde en högtidlig gest mot en stor, stor... Ja, vad var det egentligen? Du undrar både Bams och Lilleskutt. Är det en, en grävskopa? Frågade Lille Skutt. Eller en traktor med simbasäng, sa Bamse. Nej, snicksnack. Ser ni inte att det är en konvertabel antigravitatorgrej? sa Skalman. Jag kallar den kort och gott för kagg. En vad för något, sa Bamse. Nu förstår ni verkligen inte det, frågade Skalman. Nej, nej, sa Bamse och Lille Skutt på en gång. Ak, ak, ak. man borde bara prata med sig själv, suckade skalman och gick in i en bod där han hade ritningar. Bamse följde efter honom, men lille skutt och katten Jansson stannade kvar och tittade på kagg vad det nu var för något. Här är en dörr, man kan gå in genom den, sa lille skutt. Det gjorde han och katten. Det fanns några skåp och stolar- Men mest var det en massa knappar och rattar, rattar och knappar i hundratals. Rör ingenting, för man vet aldrig vad som händer, sa Lille Skutt till katten. Men katten hörde inte, för han hade fått syn på husmusen som också hade smugit med och börjat jaga den. Lung, lugn, lugn, nej! Innan ni ställer till med någonting förskräckligt, ropade Lille Skutt. Men det brydde sig varken katten eller husmusen om. Husmusen satte sig på en stor röd knapp. Katten tog ett språng, husmusen hoppade undan och katten hamnade rakt på den röda knappen som trycktes ner. Ett doft, brummande ljud hördes. Hela kagg skakade. Nu har ni ställt till med något", sa lille skutt. Skalman visade ritningen på sin uppfinning för Bamse. -Nå, vad tycker du om kagg? frågade han. -Verkar fin, sa Bamse. Va, vad är det för någonting? Nu sa jag inte det. En apparat som upphäver gravitationen. -Gravita vad då? frågade Bamse. -Ja, den lag som säger att varje partikel drar varje annan partikel till sig med en kraft som är direkt proportionell mot produkten av partiklarnas massor och omvänt proportionell mot det ömsesidiga avståndet. Snälla skalman, kan du inte ta det lite enklare? Jag menar så att man åtminstone förstår något ord, sa Bamse. Jag tycker att det är enkelt, sa skalman. När ett äpple faller ner från en gren så är det tyngdkraften som verkar. Om den plötsligt upphävdes skulle äpplet fara ut i rymden. Kom, ska jag visa dig. De gick ut ur skjulet och fann att kagg var borta. Där den hade stått var ett hål i marken och det var så djupt att man inte kunde se dess botten. Äh, hoppsan, jaha, då måste jag ha, ha satt igång antigravitatorn. Anti Då ökar tyngdkraften så att kagg borrar sig ner i jorden. Vi får hoppa efter, sa Skalman. Hur djupt är hålet? Frågade Bamse. Nej, ja, inte så djupt. Bara några tusen meter, sa Skalman. Några tusen meter? Då, då, då, då slår vi ihjäl oss om vi hoppar, sa Bamse. Nej, inte med mina specialfallskärmar, sa Skalman. De tog på dem, hoppade och föll. Och följ och föll. Snart hade det fallit så långt i det djupa hålet att dagsljuset inte längre nådde ner. Men skalman hade lyktor med och snart såg de kagg. Den hade stött emot hårt berg som den höll på att borra sig igenom under ett rysligt oväsen. Skalman klev in och tryckte på en knapp. Allt blev tyst och borrandet upphörde. Till skutts öron fladdrade som segel i storm, så uppskrämd var han. – Fy, så hemskt, stönade han. – Ja, det var väl inte så farligt. Tänk om den hade borrat sig ner till jordens medelpunkt, då hade du kunnat säga, fy, oj, hemskt, sa skalman. Bamse lyste med lyktan omkring sig. – Vi har kommit till väldiga underjordiska grottor. Kom, så går vi och tittar oss omkring. Jag tycker att vi åker hem, sa Lille Skutt. Först ska vi titta, sa Bamse. Jag är aldrig rädd. Men det är jag, pep Lille Skutt. Han och katten Jansson höll sig tätt intill Bamse när de gick och tittade på klippornas märkliga former. Plötsligt skrek Lille Skutt till och hoppade upp på Bamse. Skugg, skuggan av ett monster! –flämtade han. –Ja, titta! sa Bamse. –Nej, tack. Jag blundar helst, sa lille skutt. –Äsch, den där ska vi klara av, sa Bamse och åt upp en halv burk dunderhåno. Bamse gick med modiga steg fram mot skuggan. Plötsligt hejdade han sig och började skratta. Du ser på bilden varför han skrattade. Det var den lilla husmusen som spelade dem ett spratt igen. Genom att den satt nära lyktan blev skuggan så där jättestor. Men då fick Lille Skutt syn på väldiga spår i barken. Och de kunde då inte husmusen ha gjort. De var flera meter långa. Vem, vem har gått här? undrar han. Vi får väl undersöka det, sa Bamse. Nej, nej, nej, nej, nej. Jag, jag vill inte veta det, sa Lille Skutt. Du frågar ju, sa Bamse och resten av dunderhånungen. Han följde spåren, och lille skutt följde Bamse. Lille skutt ville visserligen inte alls möta den som hade gjort spåren, men han ville ännu mindre bli lämnad ensam. För tänk om det där väldiga odjuret, vad det nu var för något, dök upp och nosa honom i nacken, eller fräste, eller, eller vad det nu gjorde. Det kanske spruta eld. Ju mer han tänkte på det, desto mer övertygad blev han om att det både fräste och sprutade eld. Det hördes ljud bakom klipporna. Hasande steg. Bamse ställde sig beredd. Lille Skutt blundade. Skalman stack upp huvudet bakom en stor sten. Har ni sett de intressanta spåren? Frågade han. Vi följer just dem, för vi vill se vem som har gjort dem, sa Bamse. Det vill vi visst inte, sa lille skutt. Ja, jag har redan sett den som gjorde dem, sa Skalman. Hur såg han ut, frågade Bamse. Ver verkar han farlig, undrade lille skutt. Han var säkert mycket farlig. Kom så får ni se, sa Skalman. Nej, nej inte om han är farlig, sa lille skutt. Han är inte farlig, sa Skalman. Det sa du ju, sa lille skutt. Jag sa att han var farlig för hundra miljoner år sedan, sa Skalman. Ja, då är han väl död nu, sa Bamse. Ja, förmodligen, sa Skalman. De gick längre in i grottan och lyktan lyste upp det väldiga skelettet av en skräcködla. En av dem som levde för många, många miljoner år sedan. Skalman tog en krita ur skalet. Där har han ju nästan allting och ritade på klippväggen en bild av hur ödlan såg ut när den levde. Skalman berättade: Det var en uh, tyrannosaurus, det väldigaste och röskigaste rovdjur som någonsin har funnits till. Tur att han är död, sa Lille Skutt och Rös. Nu vill jag åka härifrån. Ja. Nu ska vi prova kagg, sa Skalman. De klir in i kagg. Skalman vred på några knappar och den steg upp i det djupa hålet. Sedan fortsatte den upp i luften, högre och högre. Hur högt kan den stiga, hundrar Bamse? Hur högt som helst. Jag tänkte att vi skulle ta en trip till månen. –sa Skalman. –Finns det raketer på kagg? –frågade Lille Skutt. Ja, det behövs inte. Jag upphäver dragningskraften mellan jorden och kagg, sa Skalman. Snart var de ute i rymden och simmade tyndlösa omkring inne i kabinen. Bamse och Lille Skutt tyckte att det var roligt– Man känner sig som en fisk i ett akvarium, fast man simmar i luft istället för vatten, sa Bamse. Det går inte att dricka saft i flaskan, sa lille skutt. Du får använda sugrör, sa Bamse. Katten Jansson och husmusen tyckte inte att det var roligt. De var bara rädda och satt och höll varandra i tassarna. Det var första gången som de var vänner. Skalman tyckte ingenting. Han såg Jorden bakom dem blev mindre och mindre och månen växte. Skalman vaknade till ett tag. Om fem minuter landar vi. Var beredda, sa han och somnade om. Beredda på vad, undrar Bamse. Vakna, skrek lille skutt. Men när skalman sover kan inte ens en jordbävning väcka honom. Lille skutt fortsatte i alla fall att skrika. Vakna! Vakna! Bamse jag vet inte hur man landar. Eller vet vi, Bamse? Nej, sa Bamse. Det finns ju flera hundra knappar och rattar. Jag måste väl ändå försöka något. Om, om jag skulle... Medan han funderade landade Kagg så mjukt och fint att de knappast märkte det. Naturligtvis hade skalman försett den med automatiskt landningssystem. Jaha, så är vi på månen, sa Bamse. Vad gör vi nu? Vänta till skalman vaknar. Då ber vi honom att köra tillbaka till jorden så fort det går, sa lille skutt. Katten Jansson jamade instämmande och husmusen var alldeles väldigt enig med katten. Åh, nej. Har vi kommit till månen så ska vi väl titta oss omkring också. Vore väl bra snopet annars, sa Bamse. Tycker inte jag. Jag har sett alldeles tillräckligt. Vi kan, vi kan förresten inte gå ut, för det finns ingen luft på månen. Det har Skalman sagt, sa lille skutt. Bamse öppnade ett skåp och hojtade förtjust. Hurra! Skalman tänker på allt. Här finns rymdräkter. Usch, usch, usch, ja. Suckade lille skutt Det ser ut som dykardräkterna vi hade en gång när vi letade efter en skatt sa Bamse Fy, ja, det var då vi träffade sjörövarna Det var ett rusket äventyr sa lille skutt ja, Jag tyckte att det var skojigt och spännande sa. Bamse Det var rymdräkter i alla storlekar Till och med sådana som passade katten och husmusen De tog på dem och klev ut Det fanns radiotelefoner inne i dräkterna, annars hade de ju inte kunnat prata med varann. På månen finns ingen luft som kan leda ljudet. Om du står bredvid en man som arbetar med borrmaskin där, så hör du inte ett knäpp. Månens dragningskraft är mycket mindre än jordens, därför blir allting mycket lättare. Och därför kunde Bamse glatt tjoa. Titta, vilka jättehopp jag kan ta. Flera meter höga. Och vilka hopp kunde då inte Lille Skutt ta? Han slog världsrekordet i stavhopp med flera meter, utan stav. Till och med katten och husmusen tyckte att det var en trevlig resa när de fick gå ut och hoppa. Undrar om det finns några fler än vi på månen? sa Lille Skutt. Nej, här kan vi vara säkra på att vara ensamma, sa Bamse. H Hjälp! skrek Lille Skutt. Det var... det var någon... Nå någon som kastade en sten Den kom där uppifrån sa Lille Skutt och pekade Bamse tog upp stenen och såg sig omkring Skalman satt i kabinen och sov Lille Skutt, katten och husmusen stod bredvid honom Ingen av dem kunde ha kastat stenen Alltså måste det finnas någon annan där Här finns ingenstans att gömma sig och ändå syns han inte Det måste vara en osynlig jeppe som kastar den, sa Bamse. Äh, säg inte så. Oj, oj, oj, det är hemskt nog ändå, gnällde lille skutt. Då vaknade skalman. Ja, kul att vara här, sa han. Det är inte kul alls, sa lille skutt. Här finns en osynlig hemsking som kastar sten. Hur kan du veta att det är en hemsking om man inte syns? Får jag se på stenen, sa Skalman Han kastade en hastig blick på den Sedan slängde han den ointresserat över axeln Inget annat, sånt behöver man inte oroa sig för Om man inte blir träffad, sa Skalman Jag oroar mig, sa lille skutt Kan man verkligen inte se den som kastar stenen, frågade Bamse Nej, det är omöjligt, sa Skalman Lille Skutt hoppade upp och ner av förskräckelse. Lugna dig, sa Skalman. Det är bara en meteor. En sten som far fram i världsrymden. När den sådan närmar sig jorden brinner den upp i atmosfären. Det är sånt som kallas stjärnfall. Vad är atmosfären? Undrar Bamse. Ja, luften då, sa Skalman. Här finns ingen luft. Och meteorstenarna faller ner på månytan. Var lugna, vi är ensamma här på månen. Och det kommer vi att förbli. I det hade skalman både rätt och fel. De var ensamma, men de skulle inte förbli det länge. Där kommer något, skrek lille skutt. Två stycken, sa Bamse. Ja, min sann, sa skalman. Två rymdfarkoster närmade sig månen Den ena är rysk, sa Skalman Den andra är amerikansk, sa lille skutt Ser ut som om de tävlar om vem som ska landa först Åh, oh, vilka tokstolar De försöker visst landa på samma plats också, sa Bamse det är dömt att kiva som parkeringsplats När man har hela månen att välja på, sa Skalman Det går inte, sa lille skutt. Oj, oj, oj. De, kom, de kommer att... Oj, oj, oj. Pang, pang, skulle det ha sagt, om, om de hade krockat på jorden. När två månraketer landar samtidigt på samma plats blir det förstås en präktig krock. Konstigt. Det första som behövs när folk kommer till månen är visst en trafikpolis, sa Bamse. –Nej, det är inte konstigt. Folk är sig lika överallt. Det är bara platser som är olika, sa Skalman och gick fram till farkosterna. Ingen hade blivit skadad. Kosmonauter och astronauter klev ut och de blev förstås förvånade när de såg Bamse och hans vänner. De trodde att det var månvarelser. Men Bamse presenterade sig och frågade – Varför är ni så upprörda? Vi kan inte komma härifrån, sa en av de ryska kosmonauterna. Våra startraketer förstördes vid landningen, sa en amerikansk astronaut. Ja, det var ingen snygg landning precis, sa Skalman. Jag var inte ledsna. Vi har dunderhornung med oss, så det här fixar jag. En burk brukar räcka till det mesta, men den här gången behövs det nog två burkar. Jag har aldrig kastat något så tungt så långt förut, sa Bamse. –Vad ska du kasta? –frågade astronauten. –Era raketer. Jag tänkte hiva dem tillbaka till jorden. –Vad har blivit mångalen? –sa kosmonauten. –Hoppa in, era gamla månraketer, så får vi väl se, sa Bamse. Bamse slängde först iväg den ryska raketen. Och det var så jobbigt att han måste ta en minuts paus innan han också kastade iväg den amerikanska. –Ja, det var det, sa han.